Від зелені, пелюстки, роси, до бездонного бузково-синього неба. «Пішли», – прозвучала десь поруч, – «ти ще багато чого побачиш іншого. Щоразу бачитимеш нове. Але зараз показуємо тобі те, що взято і з земної України. Що там зневажено». Ці птиці і чисті озера, ріки та ставки були колись у вас. Отець Василій рушив далі, а вже звідусюди до нього йшли люди, привітно усміхалися, голубили його лагідними поглядами. Василій теж вбирав очима їхні вродливі лиця, розглядав строї. Білі, срібні, золотаві, блакитні із конопляного і ляного полотна, із тонкої, як повітря тканини. Ткані, вишиті, гаптовані. На жодній людині не було однакового одягу. «Добрий день, голубчику наш!» – промовила немолода жінка в білосніжному одязі і очіпку. «Вітаємо тебе, Юрію Василію!» – злетіло з іншого боку. Його обступили діди, баби, чоловіки й молодиці, дівки, парубки, діти. Усі лагідно усміхалися. Десь тихо бреніла бандура, голосила скрипка, сурмила сопілка. Чийсь прекрасний голос виводив древню українську пісню про соловейка на калині і туман у долині. Усе навколо дихало такою рідною і бентежною радістю, такою неповторною Україною, що Василій відчув, як на очі йому навернулися сльози. І він вимовив розчулино то оце такою могла бути земна Україна, коли б не наші гріхи. То оце такою її сотворили діти Христові, діти люблячі, що ліпили її найсокровеннішими мріями, любов'ю, думами. «Так», – сказав чоловік в воді зі священика. Василій побачив над його чолом Сейливий німб. Це пристанище лише дітей христових. Ти вірно зрозумів. Тут не могли б знайти пристанища ні ті, що шукають втіхи у рідних богах, ні ті, що, клянучися в любові до рідного краю, сіють в ньому розбрат, заздрощі, неприязнь. Не всякі слова про любов, Є правдою. Багато дітей на земній Україні, мов би, і люблячи її, закидали, закидають і будуть закидати на неї зашмург. Без істинного Бога в серці немає щасливого народу і благословенного краю. А люду все більшало і більшало і всі обнімалися і чоломкалися. Гродлива дівчина з довгою темною косою принесла макітру з варениками. «Пригощайтеся, братику!» – проспівала лагідно. Отець Василій взяв вареника. Смак у нього був схожий на ті, що їв ще в дитинстві, з вишнями. Дівчина відійшла, а вже інша стала поруч і простягнула глек із медом. — Це із наших квітів, — засміялася сонячно. — Пригощайся, брате. — Яке диво, — прошепотів захоплено, торкнувшись губами запахущого нектару. А з іншого боку йому принесли на таці яблука, груші, виноград, полуниці і ще якісь плоди, які він бачив уперше. Усього спробував потрошку, бо розучився їсти і був від природи неохочий до їжі. Немолодий чоловік у солом'яному капелюсі теж вклонився отцю Василію і поклав перед ним кавуна. Торкнувся його рукою, і він розсипався на скліпки. Причащайся, сину, — сказав просто. Ти ж смакував ним лише раз у житті. Правда ваша, — кивнув головою отець, — у моєму краї таке диво не дуже росте. А там, де я провів більшість свого життя, не дають. Він взяв скипку, довго смакував нею. То було справжнє диво. Смак того кавуна. А потім небесні українці водили земного українця вулицями, Обсадженими високими, як кипариси мальвами, Трояндовими кущами завбіжки з дерева. Ворота в багатьох подвір'ях швидше нагадували букети квітів, Кетяги плодів. Були і різблені з дерева, навіть із кришталю. Від воріт до будинків лежали доріжки. Годі було розпізнати, чи то природа виткала ті розводи квітів, чи людські руки. Біля обістя, що потопало у буянні кущів та плодів, зупинились. Вхід до садиби нагадував вінок із польових квітів. Над ним висів велетенський рушник такої краси, що Василій аж завмер. Земний талант не здатен на подібне. З Ганку зійшла немолода жінка у вишитій сорочці, пов'язана просто поселянські хустиною і рушила до шляху. «Слава Господу Богу Триєдиному, пані матко!» Привіталися ті, що йшли поруч Василія. Він теж гречно вклонився і поцілував її руку. «Слава навіки!» – відповіла шляхетно, торкнулася чола земного гостя, перехрестила його і промовила. «Благослови тебе, Боже, і твою мученицьку дорогу!» Прошу мою господу. Брама Вінок пропустила отця, і він неначе пірнув у суцільний квітник. Посеред саду стояла візерунчаста альтанка. Східці від неї вели вниз до лугу. Василій піднявся і подивився в понизя. За лугом блищала річечка з човнами і веслами, а далі нагору збігав гайок, а за гаєм тягнувся мішаний ліс, в якому росли блакитні, бузкові, жовті, сині і схожі на земні зелені дерева. Від побаченого знову зайшлося серце. «Невже у Бога є такі фарби і така довершена краса?» – сказав розчулино. «Бідні ми!» І розпро нещасні. Аж тепер помітив, що все на тому дворищі було вишите, як у гуцульській світлиці. Вишивкою обтягнуті стіни будинку, вишита покрівля, вигравали і переливалися узорами вікониці. Вишиванням були застелені хідники, лежали вони поміж квітів кущів. Це наша талановита вишивальниця. А ось поруч живе художник, почув Василій і не зогледівся, коли опинився на іншому подвір'ї. Тут все тішило око гармонійністю і красою живопису. Велетенські картини вклинювалися в обвішані плодами дерева і годі було розпізнати, де справжні, а де намальовані. Далі повели його в сад, у якому росли дерева-гіганти, обвішані плодами і квітом водночас. Отець Василій ходив від дерева до дерева, торкався пальцями стовбурів. Від доторків вони озивалися ніжним дзвоном. В центрі саду росло диво дерево що мало золотаве, зелене і блакитне листя і таких же кольорів плоди. Форму мали різну. круглу, овальну, продовгувату. То як земна груша, то як яблуко. Від них ішов тонкий, ніжний аромат. То радісне дерево. Сказали гостеві, що заворужено дивився на стовбур, який віддавав щирим золотом, корону гілля. Воно щомісяця родить інший плід. Можеш і ти зірвати з нього три плоди. Василій зірвав грушу, яблуко і якийсь бузковий ефемерний бутон. Від одного відкусив шматочок і відчув у собі силу таку наповненість і гармонійність між думками і почуттями, якої ніколи не почував. Радість заволоділа кожною його клітинкою. Щоки порожовіли. І саду вели дерев'яні східці в понизя, де паслися коні, Воли, корови, вівці, але жодна зелина на тих випасах не зникала. «Дива та й годі», – промовив отець Василій, – «куди не кинь оком рай та Божа благодать». У нас діє Всевишній закон, який ми всі сповідуємо від малого до старого. Порушення його привело б до того, «Що не стало б цього всього?» «Ваше страждання від того, що ви не дотримуєтеся Божого закону», пояснили йому гармонійні люди Небесної України. «Ви найнещасніші у Божому світі. У вас немає поділу. Ви всі разом, праведні і грішні, добрі і лихі, мудрі» і убогий розумом. Кокіль і добре зерно, як казав Ісус, то місце випробувань. Тому там, де ти нині, досягти гармонії злагоди не можна. Тим більше нині, коли ви осквернили всесвіт з невагою Божого імені, єдиного закону, коли ви стали поклонятися червоним ідолам, вже сімдесят літ приносять вас у жертву ненаситному князеві. Вони погубили ваші душі. Багатьом закрита брама до вічного життя. Ми все бачимо і все чуємо, що діється на земній Україні. Тебе відібрали по щоденній молитві за Україну і її народ. На її алтар ти поклав своє життя, таких в ній одиниці, навіть ті, що люблять її і вболівають за неї, і доляни. Немає, знаєш, добре іншого спасенного імені над вами і усім Божим світом, ніж Христос. Ох, як мало там нині тих, що глибоко розуміються. До Василія наблизилися сивбороді старі мудреці в широких срібних строях. «Третій караючий ангел обрав твою землю, твою кохану Україну, і підняв уже трубу, щоб пробудити. Будь готовий з гідністю зустріти його клич», – злетіло з вуст найстарішого. Ми тебе покличемо, коли прийде час. Нехай не забуває ні на мить твій побратим про Ісусову молитву. За ним полюють. З Богом! Наступні рази побачиш інші щедроти нашої щасливої України. Це лише перша ступінь її буття.